Bismillah arrahman arrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulna Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa salamu, wa tasliman kethira. Allahun jalla wa la fal e ndrojmë, wa të prindim dhe fal e kërkojmë, laudatër dhe bekimët Allahu të qofri me Muhammadin sallallahu alaihi wa salamu, i familet, i shokët, dhe të gjitha që ndikët në rrugë natyra, dhe dhëndifun të kërkotë. Të ndro lëzër, Kemi folër në gjumam e radh në lidhë me adhurimin dhe kemi filluar që të flasim tashme edhe përat që e rënën dhe e rëzikon adhurimin dhe kemi thënë se rënua si kryesor dhe rëziku mëj malë që i kanosit adhurimin dhe besimit tonë është shirku Kemi shpeguar që ka është shirku dhe kemi treguar se cilat janë ato faktorë që ndikojnë në përhapjen e shirku dhe si e trajton Kur'ani shirkun. Gjithashtu edhe në hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është trajtuar në mënyrë mjaftë detajzuar shirku. Madje në sunet pejgamberit alayhi ssallam jep përmend edhe manifestime shumë të praktike të shirku ku pegamiri Alehi Saratua Sram në kam suar se që ka shirkë po dhe detaje të ndryshme që realisht njerëzit nuk i kushtu në vëmendje për ato kanë të bëjnë me me shirkën mirë për ato detaje dhe të lasë me në tarën një shala dhe sot dhe të lasë për një problem të madhë që duhet pas kujdesë e që ka të bëj me shirkun. Të nërëvazën këtë një më folë të sërë e se shirkun nuk është thjesht një fjalë, shirkun nuk është thjesht, dhe më thonë, një kërsnim teorik, por njerëzit në baza ditore mund të preken nga kjë virus, nga kjë problem. Andë e në duhet që të lasim edhe për këtë aspekt praktik, dhe më thonë, kur mund të rezikohemi nga shirkë, apo edhe për te i kështaj me shku kur një njëri realisht bjën shirkë po e përduj fjallin shirkë pasi që disa ligjërat e mëral kemi seruar që ka o shirkë ndaj mënej që tashmë është let me e përdujr si termë që mos me zgjate me thonë se shirkë është dhe me thonë mi kushtu Allahut mi kushtu dikujt pas Allahut dhe sikajo nuk i takon pas sallat. Që kjo është ndoshta definimi më i shkurtër për shirkun. Ka fjalë, ka vepra, ka qëndrime, bindje të caktuara që robi nuk guxon dhe nuk duhet më ia kushtoj askujt pas sallat e barekutalla. Nëse në këtë që i takon me të mallot i bën Allahu shok atë për të dhënë se ka bërë shirq. Shirku Të nërdozër, është dy loje, si pas mëndarje së kryotërë që kam bëdjetarët, ka shirkë që është i madhë, e për cilë ne pëflasim që realisht pasojët e tjenë të të mërshme, dhe pa dushim se shirkë i madhë është në kondështim të drej për det me besimin, dhe nuk paramenohet që të bashkjetojnë të dyjatë nuk paramenuat si kështë nuk paramenuat bashkjetese ujit me zjarën njëra ko me e lërgu tjetër ose zjarë i ko me e avullu ujin ose ujit ko me e fik zjarën edhe shirkën rapport me të ujitin kështu edhe madurimin është kështu ose adurimi dhe Allah të barë këtore ko me e eliminu shirkën me nëzirë nga jetëa njërë dhe zemrë ati ose Allah në ruhet mundu dhe këndërta Ky është shirku i madh. Dhe shirku i vogël që është i vogël raport me këtë madhësia, edhe ky është gjynoi i madh, apo e që këto me disa veprime të caktuara që janë të ndaluara janë të llojit të shirkut, por nuk janë me fuqinë të parë. Do janë të llojit të shirkut, por jo me fuqinë të parë. Në çfarë kuptimi sot në fuqinë të parë? Do të thonë nuk arrin deri në rrënjën e besimit. Nuk arrin deri në eliminim të besimit spa ku juo diri në një nivel caktuar por në që qësë njëri nuk është i kujdasë shumë ka mundësi që edhe këm e kalunë shirkën e madhë e grubi e vjëve për shirkën e madhë që është i rëzikë shumë këtu ka të ndërrozë të më thonë vej pra ka fjalë ka të ndryshme që njëri ju nëse nuk është i kujdasë shumë ka mundësi me i kushtu shtrejt në besimit ti Aja që i këshme filu sëtë me te është, aja që i ka bëjmë dëshurin dhe Allah të më nërë. Nga se kështu kemi filuar adhe adhurimin, një këjtojt kemi thënë se shtylla dhe, dhe, dhe palca kurizore që e mbanë adhurimin është dëshurin dhe Allah të më nërë. Nuk parmenot besimin e langë pa dëshurin dhe Allah të së parmenot. Nuk parmenot as adhurimin dhe Allah të as nështimin dhe ti pa dëshurin dhe Allah të së parmenot. Atje i nëshot Allahu padashuri me urrëti shpënohet apo diku për shembull e fal namazën ose largon nga një punë e keqe, po e urran, nuk e don. Po e bën që ndonë presion, dhunë e caktuar, kështu më radhës shpënohet. Duhet të pastajuri. E kemi shpjeguar dashurin tek durimi. E tash, atë durimin kemi treguar çka është dashuria e kërkuar ndaj Allahut e Barkutalla, e këto ta të, të shirkun po themi se nëse njeriu Në lloj të dashurisë, ja kushton dikujt posa Allahut bie në këtë mëkat të madh. Të ndrovesh për dashuria është pjesë përbërëse e njerëzit. Njëu e ka të instaluar në vetën e tij ndjen për më dasht. Çka don pastaj, sa so don pastaj, është punë tjetër. Mirpo, e ka të natyrshme të instaluar dashurinë. Ka më dash diçka, pastaj tjetër, dikon komë dash. Ndo është ato që e dan, gabime dan Nuk o dash me dasht Ndo është atë pun që e dan, gabime dan Këtë i shka tjetër Lajthitja, devimi, ndashvëri është pun tjetër Mirë po Njeri u a ka mundësi Gjithë shkja me o rejtë Kërë mështë me dashtë, së mundet Së paku juaj që ka Natushme në nërmale Njeri u do mund qërjëntuot edhe Realisht kalan në një faz Abë nërmale, është pun tjetë Këtë e përashtimet r Pa po ne përfrasi për njëriju në normal Përëndaj Nga aspektet E naturshmet njëriju të është me dasht Dhe këtë dashuritë të nërruzë Dhe zërë mund të ndahat Në dy katurit kryesore Dashuritë specifike e veçant Dhe dashuritë e përbashkat Qka nënë kuptën e para Qka nënë kuptën e dyta Dëshuri specifike e veçant është aje dëshuri është aje loj i dëshuris është aje nivell i dëshuris Që nuk lejot mja kushtu as kujt pos Allah të mënuar Nuk lejot më Dhe gjithashtu dëzër, Këtu bën pjes Normal nën këtë nivel shumë Dëshuria e veçant është për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa e kemi dashurin e dytë që përmana është e përbashkët, që të marrin pjesë, do të them, shumë palë. Si për shembull, dashuria e njeriu për ë dashuri dashuria e, e mëshirës, që me këtë lloj dashurie i jep fëmijën e tij, e mëshira ne jep dashuria ndaj për shembull e Dëshurie e dëmshuris Kër e, e dëmë dikën Përshka këta fërsis Pra mu fmiun, prindin Ose përshka mu dhimë se citate Caktuar që është dikusht E dëmë përshka këse është citate caktuar Ka luet shumë të atësoj Kja është e natyrshme Mëndë e ashtë njëri u e natyrshme Me e dasht prindin Normal Ashtë e natyrshme me e dasht fmiun e ti Normal Ashtë njëri e natyrshme me e dasht atë që i bënd mirë Normal, po E mirë, që këtë dashurri, a është problem në nadurim? Jo, pëse? Pëse nuk është problem? Përshka kësa është e natyrshme. Nuk pradhon, nuk pradhon, dhe më thonë, atë që pradhon dashurri e në de Allatë e bare këtara. Dashurri e në de Allatë madnumër, që ka pradhon? Madnim dhe Allatë gjele gjelelu dhe nështim të pare zirë. Ju këtët kemi thonë atje, të babën e dënë, por jo e dëshurien dhe ti të banë me edhegju parazirë, jo për shambull më ardhë citatë, baba përshka këtë pleqëri së shtyjer e hutë nështë orientimin thotë, birë që të shpi që kemë sonë të kalle, e ngan shumë se baba u plak abdon, normal që së në kallë shpinë, no ose thotë për shambull dhe prive që së paramenonë Jo. Apo fëmia, për shembull, nuk dinë të perceptuojnë rrezikun e saktë, kërkon betije për, për shembull me qçypin e lërsier caktuar. A mundesh me qçypin po, si e qitut? Se për disa fëmijë, kur dëngja duhet me qçypin. Dashuria ndaj tij nuk të bën me vepru, jo ja thosh. Është spontan jo, po duam, as nuk gjej këto. A po kupton? Që kërta dor. Në dashniet e Allahut e barakotala, është e parazjer. S'mendon pasojja. Smënena vrash, as vrash jo, Allah o gjelë dhe gjelë lu e din se nuk të urnën Ndi qëka qëka është në donë tonë Andë dëshrujën dhe Allah o gjelë dhe donë që Me unënështru pare zirë Pa menu, pa kalkulu, pa këshyra Ka me sapë, qëka nduk Në kërrujën Andaj ti i përgjigjesh Ka dalima, po mes të dyjave Andaj në këtë parën Për shambu Me e dash dikan Diri në atë nivel Sa që dëshrujën dhe ti dëban Njërë të verëbër me e dëgju Njërë të verëbër parëzirë Njërë të njërë të nështru Ashtë përlem Ashtë përlem Andë Allah Ka përmanur Në Kur'an Këtë le problematike Se njerëzit dhe mërën Bine këtë mëkat Shikonë Allah që ka thët Në surën të uba Kull in kane aba u kum O abna u kum O ikhwan u kum وا زواجكم واشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضون ترضو ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجيهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامرِه والله لا يهدي القوم الفاسقين الله جل جلاله خطرتس تو يا محمد نقوفس Baballar të ju e, që ka këtu Allah që i numëran Të gjitha këtu janë të dashra për njërin Të gjitha këtu njëri dën Mirë po këtu tash arri në nivel Problemenit të dashuris Që kanë tash më ndikim Në orientimin e njëriut Në veprimin e njëriut Bëmë bon problemat Kur ngritët nivelli I dënë ma shumë se që duhet Ju japë hapsir njët ma shumë se që duhet Kërë është problem Thuaj, kul inkane Aba u kumë Të dhe në qovë se baballarë të juaj Ose fmitë të juaj Ose vlëzë të juaj Ose gratë të juaj Ose burat të juaj Për gratë për shamur O ashire të kumë Fisi juaj O emmalun i këtë rëftë muha Pasruja që e keni fituar O tijaratun të këshau në kesadeha Apo të rektia që keni frikëse pëhumbë Sa dhe një një të rekti që ka investuar Të e ka frikëse pëhumbë edhen O mesakinu të rëdhavna Vëndbanime që jeni rahatë tu Dhe jeni të knashën me tu Nese gjitha këtu janë më të dashër Të ju sa Allahu dhe pejgamberi Dhe ga dishmëria Për të sakriviku në rrugë të Allahut Atër Allahut fëtëra bësu Kjo është kërstim Atër e prit një që Qka komi ju ndodhë për Allahut gjellë ura Kjo është kërstim për dënim Apo? No, Këtu Allahut për kërstnan Në qëfë se e dën Allahun Sikur se e dën pasunin Ose e dën Është problem, është problem, që mund të arri në nivel të shirkë, këto, përshka, më të ndërëmëzër, këto kategori që i përmandëm, këto kategori që i përmandëm, bënë penges serioze në adhurimin dhe Allah të barë, këtër, përshka këtë dashurisë që kanë jetë madhe për tu, është i litë me të shumë, këra zikën me qunë në shirkë të dashurisë, nga se në, në, në fushë e dashurisë, i ka bësh shok diku që nuk lejohet me po pas Allahut mënduar. Pas Allahut mënduar. Madje këtu për shembull, në Koveç, në Koveç puna me baballarët apo apo për shembull me fëmijët apo edhe me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Na duhet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dashuri e cila është edhe e natyrshme, por edhe dashuria e cila është e veçantë specifike. Dashuria natyrshme dorë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për shkak të Cilësive që i ka, kush nuk e dëna të njëri, Allah A të veç me, me dëgju që farë burë rëkonë Sa i dëvatë shumë ka qenë Sa bërë mërë së ka qenë Sa i mëshishë më ka qenë Vetë cilësit e ti dëbu krakurit dëgjantë Banë me edashtë Se njëri natyrë shumë e dëna të aspekt Por, është edhe një lojt Dëshurje të të të një Muhammedin të të të të të të të të të të të të të të të të të të të por nuk adhurujmë nga se nivelli i adhurimit është i rezervuar betëm për Allah në të barë gotale në senjeriu në amër të dashuris dhe gjëne këtë me mandja në qovë senjeriu në amër të dashuris për Muhammedin sallallahu sallam e ngritë nga nivelli i pasimit në nivell të adhurimit problem po në përdu pejgamberin përdojnë amazban që të me dasht përshka këse e këtë pru nga se kështu thë pejgamberi alehi La të truni Mos e të prani Në dashën dhe mi A i veta, mos e të prani Sigur se e të pruan më thon, të Në më thonë Të kryshtarët në dashën dhe i sajt Ata për dashënis për ta që e kanë I thanë është i birë i zotit Me thonë njerit i birë i zotit Simbas Besimit të në ashtë problem Shumë problem i madhështë Sipas besimit ton nuk paramendohet besimi me këtë koncept. Çfarë mendon? Nuk shndron. Për shkak se bie ndeshme surren e besimit. Kul huwa Allahu Ahad. Thuaj Allah është një, Allahu As-Samad. Allahu është ai që nuk ka nevojë për askën e të gjithë kanë nevojë për të dhe kërkojnë prej tij. Lam yalid walam yulad. As nuk është i lindur. E asë nuk e ka lindur asken Apo e kondrëta lem jelit Se ka lindur asken Olem jullet asë nuk është ilindur Olem njekun lehu kofu ven e had E asë kush nuk është një gjashimete Përënda e nga dashnija për isë në alësa Me ngrit në bi një një njërzor Duk e i dhën t'i pare hynë ore është Shirkë është problem është me i bo Allahut shak në atë që nuk i ta kën askujt Qo të pegamber Përënda e ne për sh i bim sejdë. Nga dashuria për Allahun që kemi, ja para shtojm kërkesat tona, i ja drejtojm lutjet tona. Në çështjen e nga dashuria për Muhammeden sallallahu alajhi wasallam i bën këto. A mund më ia llogarit se po e don që rlut pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Jo, gabim. Nuk bën më edosh te pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në mënyrë që i kushton adhurimet sikur sallallahu bën pejgamberet sa më duhet më udasht dherë në nivelin e pasimit. Dhe në që të nivell. Si të kallë nivelli pasimit, bo të përlemë. Edhe prindin, duhet më udasht dherë në nivell pasimit. Si të kallë nivell pasimit, bo të përlemë. Apo, në nëse s'li ka, këtë në vetë, e dojmë përshka këtë natyrës, normalë që dojmë. Nëse prindin kallë nivell pejgamberit, bo të përblemë. E dënë djetarin, I duaj modyllor i 12-tarët. I duaj. Pse i duaj? Po pse? Allahu na ka mësuar me dashur, ata thonë që na mësuajn. Binëse dashuria ndaj tyra ka lënë nga niveli i dëgjimit ndaj ngujshka po të, në, në nivel të pasimit. Pse ai po thot? Po atë lëm. Ju këtë fjos pingani pseun e po thon. Pse në tmijet. O për shkak se po flasëm ont Allahut apo. Ju ngajmë ni dietar për shkak se ai thot Allahu ka thon dhe pejgamberi për çfarë? ju përshka këse e në fjallë tina se përshka këse e në fjallë të mi o në mi ju thonë për shambullë gjemot sot përjullirej për gjemot unë e përjullirej më unë i me shkua a më gani? ju e, me thone që i rbes për më dëni unë i për të më shkua një ja. po dojmë sa të dusht dojmë a dasht, më në hunë me dashtë mi pejgan berit a i ka dhëm u falë a këpëtani që ka është shislami në gullanë dashurit Boban, deri në këtë nivel pasurim, deri në këtë nivel, gjithçka ka me nivel. Islami e ka me benda desara, është fë e disiplinës, është fë e rregullave, është fë e mosës. Kom mosat e caktuara. S'ka sot duhej, çuaj duhej, a ka dal? Çi kaq? Nuk u nësh. Abu ne di për shkallë motën dërnoza. Mjeku ja ka përqendruar në terapi. Ni hap nditje. Një ose dy nditje. Ja ka përqendruar mjeku me dijen e tij nga dashuria për shnetin i pinë kapes. Apan, o shumë e du shnetin kapes për pijavët, po ti mush me dash shnetin, ama dashuria ju të për shëndetin ka kalu kufirin, apo, nga se të ka sjetën në nivell të veprimeve kaotike, o është edamshme. O është edamshme. A nësë mush duke e dash pejgamberin a lejë i seran, apo, me bo veprime që bindeshme, uzimet Allahu xhelal wala nuk mundsh me i dash dietarët nat nivel që bien dashme dashurit e pejgamberit azam. Nëse e ke rit nivel zban, kjo është i rezervuar për Allahun. Kjo është i rezervuar për pejgamberin. Kjo është i rezervuar për dietarët. Kjo është i rezervuar për prendet. Gjithçka e ka nivelin e ditë. Momenti kur ti kalon at nivel, apo nga thash, pasi mi kaloj në adhurim, a ah, problem? Nga respekt dhe dëgjimi kaloj në pasim, problem? e kështu me lapën. Pra ndaj të ndërozër, shirë ku në dashërri ka formë ndryshme, nga të më të rëzikshme të është, kur realisht, realisht niveli i dashërris kalonë kufirin, apo dhe tashma nga një nivel, fillonë më utetur një nivel matë në valcaj, nga niveli i kryesës, kalonë në nivej të kryusit. Kur na e ngritim kryesën në nivell të dashërris për kryusit, o është problem? Po, o është problem me alëpëm. Përndaj gjithë këne dojna me mas Dojna, pa du shim Dhe kjo nuk e sërën dëshnin Ta përmredin të fund Nësë nëjë thevi për shambull Nuk e dojna pejgamberin Si Allahun Aja këna cenu dëshnin për pejgamberin Jo Jo Këna cenu Vështë këna ka du se Allahun e dojna njët vëshant Përndaj nuk është në qëmim për pejgamberin Me dojnë se nuk du si Allahun Nukon e një qmejnë, nukon e një qmejnë. Përse përshamu dikën shak e ki e datë, shama babër e du ma shumë. E prishtë e qtash. Jo se ke prishtë e nërmal. Apo ka dashnit nivele-nivele, të arsyshme në formë ndryshme. Pra ndaj, do të pasë kujtet që dashurian dhe Allah tjetë e veçan për Allahon. Dhe tjetë dashurian qëla realisht jep efektet e madhërimit, të nështrimit dhe adhërimit. E pasimit E pasojmë Për shkak se Allah ka obligume e pasu Po pa nuk ka durin E kështu më rafën Andaj do në pasku nga shirku në dashuri Që Allah o tha në qofë se këtu Që në esit njëri i don Babën, fmit, pasurin I don njërë, nërmanë me i dasht Po në qësë dashuria por të Kallan nivelin e tjune Dhe arrin të ashtë të vje në epi qendr E vendimve tona dhe addurimve tona Bëth pële, në të, bëth pële. A na i të irujmë nivellet të respektojmë kufizimet. Respektoj kufizimen nga se mos respektimi i kufizimeve, e së që jetë problemin e shirkut. Allah në ruajt. Në nivell të dashuris, ka dhe të pastoj edhe fusha tira, që realisht të i kalimi i kufive në së jetë problemin e shirkut. Përsa dishte këpjes, dëmon e përshë. Planifikuar që të asësharojmë Mesoj që kemi kuptuar Së pako se këtu tjera, këta është argument të esërim e tjera Por së pako këta kuptumë se qëka i bjenë Dhe me thonë shirkën në dashurij Dhe se si duhet respektuar kufizime që i ka përsetua Allahu të baraka wa ta'ala Me kaqë për këtë piesë Allahu ishë për blefët në ndëruft Vajdojmë me ethinë e zanit O sallallam ala Muhammedin wa ala Ahlihi O sallallam ala Ahlihi